Molt bé, benvinguts, moltes gràcies per la vostra assistència. Uh, un agraïment especial a la justícia de Figueres, la Marta Felip, per la seva assistència. I donem uh, peu en aquesta presentació del Festival del Vi, el Vi Bi que durant el mes d'abril omplenarà tota la terra de l'Empordà. En aquest cas, et la paraula al, al, al vicepresident del Patronat, el senyor Josep Blanc, i alhora també president del Consell Regulador de l'Adeon Portat. Bon dia a tothom. Alcalvesa, director del Patronat de Turisme, restauradors, cellarers, amigues, amics. Eh, avui doncs, eh, presentem Vivid, i com sabeu, és un, jo crec que és un moment adequat, ja que amb la primavera, que estem a punt de començar, és quan doncs el el cicle vegetatiu de la vinya i també és quan comença a preparar-se doncs, a la Costa diguem, la temporada turística. I, portant tant, eh, crec que és el millor moment per fer aquest festival, aquest de, de vi, de l'alt i baix Empordà, promogut des del Club de Naturisme, del Patronat de Turisme, de la Diputació de, de Girona. Vivit doncs és una iniciativa i una fórmula de dinització i promoció del territori fora de la temporada turística en, en què vivim no? d'una part és donar a conèixer doncs, el món, el via empordanès els nostres habitants i també a tota la gent que ens visita durant, durant l'any i sobretot doncs, la, la, el, el moment que tenim més visitants que és la temporada es, estilenca i tot això ho volem fer doncs, a través d'experiències en enoturístiques i en un entorn com que, és, que tenim un entorn tan memorable i únic com és l'Empordà i la Costa Brava D'altra banda, va portar a terme una acció més com a, que computi en el protest de la, de la, de la certificació de la Ruta del Vi que, to, com sabeu, tot això ho, està promogut des de C 20 que és l'Associació Espanyola de Ciutats del Vi amb el suport de la Secretaria General de Turisme de l'Estat. Són molts agents públics i privats que s'impliquen i confien en aquest festival de Vivit, des del Poderant de Turisme, des del Consell Regulador, de la l'ADO, els cellers, els restauradors, els ajuntaments, les empreses turístiques... En definitiva, sense tots ells, jo diria que no seria possible portar aquesta iniciativa endavant. Contem doncs en tots vosaltres per portar això, que crec que serà molt bo per nosaltres, primer com a cellarers, però també com a turisme. O sigui, serà, un, jo crec, una, una, una activitat, una experiència que ha de portar molt de beneficis a tots nosaltres. Uh, abans de presentar el calendari d'activitats i, i, i, i de promocions, més de 50 que es farà en el Festival Vivid, que l'oferirem durant tot aquest mes d'abril. Això caurà en plena Setmana Santa. I ho hauríem de fer tres funcions de manera sintètica. Primer, el fet de disposar d'un distributiu d'origen i qualitat com és l'Odéon Portó. I conjugar-lo amb recursos, en serveis turístics existents en el territori amb quins doni un resultat d'un producte turístic de primer nivell que volem potenciar coincidint amb un dels moments més diguem-ne dolços de la gastronomia de casa nostra. Fuit d'aquesta visió i entesa, entre els agents del territori recordem que, que va néixer l'any 2012 el Club de Producte de la Ruta del Vi de l'Alió Empordà. Actualment està composat de 87 empreses i entitats, entre tots. Eh? Des de les hores ençà, el Club hem aconseguit nombroses fites en l'àmbit de la promoció turística. Així la posta del Protonat de Turisme, per a la neogastronomia i generolina, com a motor de generador de la riquesa de territori i el reclam turístic és ferma i evident. Veiem en Aubí un producte turístic, veiem que Aubí eh, si, eh, és un producte com he dit turístic en si mateix i que volem desenvolupar en tota la seva amplitud, com fan amb altres regions de l'estat espanyol i del món, per tal de disfraficar l'oferta turística de qualitat amb la destinació que està brava i afegir-hi el seu valor. Ara, doncs més que avall, els vins de l'Empordà viatgen pel món com a ambaixadors de la seva terra i del seu paisatge, del seu patrimoni, de la seva gent, exportant imatge, exportant cultura i, i, i una imatge d'excel·lència. L'esforç que hem fet en els darrers anys des de l'Empordà de per millorar la qualitat dels seus vins es, ens ha situat, com podríem dir, una zona de vití vincula d'un alt prestigi, una de les més valorades en aquests moments de tot l'Estat i de tot el país. Deixeu-me citar um, algun exemple, dos exemples ben evidents pel preu de coneixement que hem assolit. Fa molt pocs dies hem sabut que més d'una cinquantena diguem, de vins empordanesos han estat a la llista de Parker 2013-2014 en puntulacions d'excel·lència de, i de molt bones. Fa pocs mesos, en els premis binaris, que són els primers premis que es varen fer de vi a Catalunya, que es va fer a Vilafranca del Penedès, Pernadès, un vi de l'Empordà va treure el primer premi del gran binari d'Hortos com el millor vi de Catalunya. És un celler de Garriguella, concretament el celler Masllunes. La guia Panyin també ens ha puntuat, em sembla, 160 vins empordanesos com excel·lents o molt bons. Com us deia, el reconeixement el tenim tant a casa i però també ens l'estem guanyant a fora. Vull dir que eh, com nosaltres els nostres vins cada vegada doncs, som més coneguts i nosaltres donem a conèixer també el nostre territori. Tot i la situació econòmica el, i el descens diguem, del consum de vi que hi ha hagut per tot, les vendes a l'adeu d'emportat han anat creixent. També Potser sortíem d'una situació que anem llargant els últims anys i, i això també ens afavoreix però eh, ens aforeix perquè la qualitat hi eh, és, yes, perquè la qualitat l'esforç l'hem fet eh, i les nostres vinyes també els hem millorades, hem apostat molt amb les infraestructures, tant a nivell de, de, de vinya com a nivell de celler, i això doncs, al final dona els seus fruits. Doncs hem crescut durant els, 5 anys, els, els últims 5 anys a prop d'un 25%, en ventes, fins a apropar-nos els 5 milions d'ampolles venudes. Això vol dir eh, prop del 50% de la producció de que es fa a l'Empordà eh, com a fins embotellats. Eh, amb un percentatge d'exportació que a l'hora 20%, això havíem sortit de fa pocs anys, un, aquest tant percent era molt baix. Ara estem un 20% i segurament que creixerem. Doncs ara mateix eh, en el tancament de les dades del 2013, espereu i confiem, doncs, que com a mínim mantindrem aquests, uh, aquests índexs. Jo, res més, agraeixo la vostra, el vostre interès d'estar tots vosaltres avui aquí, a la vostra existència, i espero que em feu la màxima difusió i participeu en les, en les uh, activitats que des de Vivit es faran arreu d'aquí de, del territori. Uh, res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies, Josep. Com ha nascut, com va néixer el, el bíbit eh, que tindrà lloc el mes d'abril? Doncs una mica, alguns de vosaltres éreu presents, vam organitzar l'any passat un viatge de coneixement, el que s'anomena turísticament un benchmark, amb cellers per veure què estava fent la gent de Ribera de Duero amb tot el tema de promoció turística. No? I allà, amb el bon ambient que va existir, etc es va veure que Ribera de Duero ja tenia una, un festival del vi i es va creure oportú, que no l'emportarà, evidentment també el podem organitzar. I de quin eix, conjuntament ajuntaments, però sobretot els cellers, eh, aquesta col·laboració entre l'administració i el privat per crear aquest festival del vi, el Vivid 2014. En quin objectiu eh, i per què ho fem i per què l'estem programant al mes d'abril? Primer, el que comentava en Josep fa un moment, eh, objectiu principal és claríssimament l'oferta la temporada turística de casa nostra. No? I en aquest sentit, amb un mes d'abril que aquest any cau en plena Setmana Santa, doncs creiem que tota aquesta gent que tindrem al nostre territori podrà gaudir i podrà eh, conèixer molt millor eh, tot el que fa eh, referència a la ruta del vid d'Omporda. Perquè creiem que tenim un producte d'altíssima qualitat i això eh, ho tenim clàssicment del patronat en el sentit de que durant un any de vida del, de la ruta del vid d'Ompordat de unidó del coneixement que ja eh, existeix a l'exterior de la nostra ruta. I aquí si em permeteu, i per això la tinc al meu costat, eh, us vull presentar, molts ja la coneixeu, la Ingrid Casado, que és la responsable de la ruta del Bideon-Bordà, a qui agraeixo moltíssim i públicament tota la tasca que estàs fent, eh, i sobretot la implicació, l'emoció i les sensacions que té amb el món del vi i amb tots vosaltres sobretot, i, i el cuidar-vos a dia a dia en els cellers. No? i perquè també creiem que volem potenciar l'anaturgisme durant tot l'any en aquest sentit entenem com el mes d'abril és un, un moment fantàstic per organitzar aquest festival. Molt bé, teniu el programa, ara la Ingrid us explicarà una mica també a la web, però si em permeteu dius que el que hem organitzat són 55 activitats aproximadament, encara n'hi ha algunes que estem tancant, però de moment he tancat el programa perquè eh, aquestes que estem tancant són aportacions d'última hora de, dels propis cellers. No? Jo, si em permeteu, faré incis a les activitats eh, més importants, segurament, i que seran més valorades a nivell extern. No? Una és el dia 14 d'abril, eh, gràcies a, en aquest cas, a la Marta Felip, a la seva implicació en el projecte també, a l'Ajuntament de Figueres i a la Fundació de l'I, tindrem una conferència d'en Josep Roca, d'en Pitor Roca, eh, a la cúpula del Museu de amb una conferència sobre el vi, sobretot eh, sobre el vi de la Déu Empordà tallers, eh, cuines de vi, jornades de portes oberta a diferents cellers, actuacions de teatre, de música, de poesia, meridades amb vi de la Déu Empordà, tractaments de vinoteràpia, eh, activitats també a la natura com eh, l'enocenderisme i l'enocalla, que anem, creem productes nous, també amb la de les empreses de natura de, del patronat, fins al final, el dia 25, amb un seminari marca enoturisme, amb una diversitat de boners, jo crec que molt important, que tancarà una mica eh, aquest mes del vi, que torno a dir, esperem que dongui una profunditat més important a la ruta del vi de Empordà. Hem editat també un desplegable que està en aquests moments a imprensa, vull tenir una, una mostra, un folletó de mà amb quatre idiomes, un en català, francès i l'altre en castellà, anglès, els mercats més importants per a nosaltres creiem a nivell d'aquestes visites que tindrem el més d'abril, i ara si us sembla l'Ingrid us explicarà també la web que hem creat específicament pel projecte Vivid. Molt bé. Hola, benvinguts a tots, Llavors ara a la pantalla podreu veure la web, ara mateix està en català, a final de setmana ho tindreu en castellà, en anglès i en francès. Llavors podeu veure, hi ha imatge de ruta, llavors hi ha una explicació del que seria el Vivid, que ho amplia doncs el, el que seria el festival. A veure si segueix. I llavors pots anar directament a les activitats del festival. Les activitats com podem veure en aquesta primera pantalla advenen vénen totes eh, per les dates llavors es poden separar el que seria activitat i el que seria promoció. Hem intentat que les activitats fossin activitats diferents innovadores en el cas que facin activitats que ja es duen a terme, hem intentat doncs, que hi hagi algun cert descompte i per això també les apliquem com a promoció. Llavors com podeu veure anireu buscant per dia i a la que us interessi doncs, un dia podem anar per exemple doncs, el que comentàvem del tast d'en Josep Roca, ens anem al dia 14, com podeu veure n'hi ha vàries per dia, llavors entraríem, clicaríem, i llavors aquí et ve doncs, tota l'explicació, el que seria doncs, la data, l'horari, el municipi, el cost, llavors la informació i reserves. Llavors a cada activitat va vinculada amb l'empresa o entitat que ho organitzi. Llavors allà tenen doncs, el seu contacte, la seva web, que el linkarà. A part llavors es pot compartir a les diferents xarxes socials. Seria Facebook, Twitter, Google+, i abans també pots llavors anar linkant amb el que seria doncs, a Instagram i Pinterest. i llavors el telèfon de contacte ja nostra, per si hi hagués qualsevol coseta. Hem creat una pàgina web amb el bibit i llavors a través d'aquí doncs, totes les demandes que hi hagi també les, les respondrem. Llavors el que podeu veure en les activitats eh, hi han diferents activitats doncs, per, per dia. Hem intentat aglutinar que per setmana siguin per zones properes. Val? Per llavors moure doncs, el, el, el visitant pugui fer doncs al matí me'n vaig a llançar llavors a la tarda me'n vaig cap a Roses i la següent setmana doncs potser centralitzar-ho més en un cantallops un camp many, i en diversos municipis que també doncs el que han fet és eh, al matí unes activitats lligat amb diferents menús al migdia i llavors a la tarda lligar amb una altra activitat amb la finalitat que al llarg de tot el dia puguis donar-me diferents doncs activitats allà en aquell municipi o municipis propers llavors ara mateix tot el que hi ha afegit és el que el que trobareu en, a, en aquest fulletó Uh, s'han afegit unes quantes activitats que també al llarg d'aquesta setmana doncs afegirem i és el que comentava en Ramon, unes 55 activitats. Molt bé, després la, sobretot per la premsa, amb totes les preguntes ja els respondirem. Això ha perquè només escolco sí, no jo de tenir algun problema. Bé, us deia que havien creat la, la web en quatre idiomes, el fullotó en quatre idiomes. Hem endegat també conjuntament uh, una campanya de comunicació molt potent, tant mitjans eh, catalans principalment, però també mitjans de, del sud de França, que la comencem, si no recordo malament, el dia 18. Eh, a partir del dia 18 hi haurà una campanya de comunicació del Festival del Vi i evidentment, com sabeu i tenim costum, eh, utilitzarem totes les xarxes socials de, del patronat per donar amplitud en aquest projecte. El que sí que volia reformar, ho he dit al principi, per vull tornar a dir, és que aquest projecte és gràcies a la comunió existent en aquests moments, i jo crec d'una forma excelsa, entre el patronat de turisme, el Consell Regulador de l'EDEU Empordà, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, avui sou barris regidors que esteu aquí acompanyant-nos, però sobretot també amb les empreses privades, en no? tot el tema de cellers, els establimers de, de restauració i turístiques, les empreses de serveis i transport, tots ells que formen part d'aquest club de la Ruta del Vi a Empordà que estem al voltant ja dels 100 membres que el que fem amb les taules de treball diferents ens ha creant aquests productes que finalment el que es donen és vistositat cara a l'exterior. Esperem que aquest bibi uh, tingui continuïtat, era una de les premisses que com comentava Josep també dintre de les Rutes del Víno d'Espanya ens demanen per, per formar part de les, del C20 en aquest cas com a Ruta d'Espanya Uh, per això l'hem fet però la intenció és que tingui continuïtat en els anys perquè entenem que és una fórmula de promoció molt potent amb un producte tan bo com tenim nosaltres. No? A la premsa em demanareu les xifres previstes amb tota seguretat, ja us dic ara que no els tindrem evidentment, els tindrem al final en tota seguretat de l'assistència perquè totes les activitats uh, t'has d'aprendre a en totes elles evidentment per no caure en el programa de tenir overbooking algunes d'elles vol dir que al final de la, del BIVIT tindrem les xifres exactes de, de la gent que ha participat en aquest festival queda clar també que tot el benefici d'etiquets a les activitats que hi han són exclusivament pel benefici de l'entitat que organitzi en què cas pel patronat i que el patronat lo que ha fet és una campanya de subvencions específica pel BIVIT per tota aquella gent que vulgui organitzar activitats en els seus cellers o en els seus espais doncs hi ha una, una línia de subvencions per tal que aquest BIVIT tingui la consistència i sobretot la projecció que des del patronat hem intentat endegar des del primer moment. I una mica aquest és el projecte, evidentment estarem oberts posteriorment a totes les preguntes que desitgeu, però ens fa molta il·lusió i torno a dir que agraeixo moltíssim la implicació de la Ingrid, però sobretot la implicació de tots vosaltres en aquest projecte, que amb tota seguretat estic ben convençut que serà un èxit. Moltes gràcies. I evidentment... La justícia amb de Figueres, la Marta Felip. Moltíssimes gràcies, gerent del patronat de turisme, Ramon Ramos, president de la, del Consell Regulador de la DEO Empordà. Bé, contents avui de poder presentar aquest festival vívit a Figueres. Contents perquè ens agrada exercir aquesta capitalitat d'aquesta aquest, marca, d'aquest producte turístic, que cada vegada que anem avançant en el temps veig que està creixent a passos de gegant, realment. En els últims anys jo crec que el que s'està fent per consolidar, aquesta marca, per consolidar aquest producte turístic totalment ric en contingut i, i totalment divers en contingut, s'està fent en passes de, de gegant. És a dir, avui avui presentem aquest festival, el Vivid, un festival que implica més, més, més d'una cinquantena d'activitats que tindran lloc en dues comarques, importar però que tenen un relat comú, un denominador comú, que és el món, el, el món del vi. Però justament aquest, aquest denominador comú és el que dona relat i contingut a aquestes activitats i és el que, és el que mostra aquesta riquesa que tenim en aquest producte turístic a l'enaturisme Justament a l'Ali Baix Empordà, i això m'ho comentava un dia aquí en Josep, en Josep Blanc, el, el president del, del Consell Regulador de la Deó, l'enaturisme la, de a l'Ali la, Baix a Empordà, l'Empordà, té una riquesa especial perquè, igual que passa en altres zones geogràfiques de, del territori espanyol, en Rioja, un Ribera del Duero, que estan especialitzats en turisme eh, lligat al món del vi, aquí la riquesa és molt major en aquest turisme, perquè en un petit territori, dues comarques que es poden creuar amb una hora, una hora i mitja, eh, amb cotxe, realment eh, et permet fer una quantitat d'activitats, tinguent com a comú, denominador, com a pic com a principal, la prioritat, al món del vi, però és de visitar cellers i fer les oportunes, però també et permet eh, fer cultura, fer gastronomia, eh, anar a museus i fins i tot anar a la platja. Per tant, això et Turisme familiar, jove, gran, esportiu fins i tot, compaginat al món del vi, una de les activitats que veia per aquí és l'enocayac. No? Realment aquesta riquesa és la que tenim aquí a l'Empordà i la que troben a faltar altra gent que és aficionada al món del vi però que pot trobar dificultats per abraçar la família si només tenen com a, com a oferta provar vins i visitar cellers. No? Realment aquesta és la gran riquesa que tenim en aquest territori i la que ens ha de, de fer creure que tenim un potencial des del punt de vista turístic molt i molt fora en aquest món. Uh, aquest festival, mes d'abril, és el que permet desestacionalitzar, és el que ens permetrà començar a estirar ja cap a l'hivern, a l'abril és primavera, però començar a estirar cap a l'hivern un turisme vinculat al món del vi i tot això és possible gràcies a la col·laboració, és el que deia, estem sumant, estem sumant iniciativa privada, amb sector públic, patronat de, de turisme, Consell Regulador de la De Empordà, que no podríem dir que és públic, però que sí que és un representant corporatiu de tot un sector, per tant, el, els interessos són públics, i la iniciativa dels ajuntaments. Els regidors que esteu aquí, no, no sé si hi algun alcalde d'algun poble d'aquí l'alt... Ai, sí, perdona, no et veia, no et t'he demanat i no em veia. Alibà Jean Empordà Junts i realment des d'aquí Figueres també doncs, ens agrada exercir aquesta capitalitat d'aquest producte tan, tan potent eh, fer aquesta marca contribuir eh, en el lideratge volem tenir el, el lideratge d'aquesta aquest, marca i d'aquest producte turístic necessitem continuïtat també perquè es vagi consolidant això Figueres aquest any al setembre farem el 30 aniversari o 30 les edicions de la, de la Fira del Vi per tant Vam celebrar aquí 30 anys el 30, la trentena edició del Bíbit, tot és començar. Per tant, estem en un moment fundacional des del punt de vista turístic i de ben segur que si aquest mes d'abril mou una quantitat de gent, l'any que ve repetirà, i d'aquí 10-15 anys podrem dir fa 10 anys que estem ja tothom esperà l'abril, que hi ha aquest any en el Bíbit, els pobles començaran a implicar-se. Per tant, tot és sumar i tot és un moment fundacional com aquest que es pot anar continuant en el temps, esperem que sí, i que de ben segur que d'aquí uns anys si se segueix amb aquesta qualitat i amb aquesta il·lusió es convertirà en un referent turístic de la Setmana Santa. Aquest any ens es bé, Setmana Santa, el mes d'abril, però bé, es pot avançar, es pot atreçar, però podríem anar-lo lligant en el nostre imaginari, arriba la Setmana Santa i arriba el moment del vívit. Jo crec que és, que és aquesta la voluntat de començar amb aquest festival. Agrair moltíssim aquesta col·laboració i jo crec que per part de tots i ets, per part de la iniciativa privada, veure que el sector públic també els recolza i no comparteix riscos, perquè els riscos sempre són assumits per part del, del privat, però si col·labora o suma o dona un valor afegit a tot el que es va fent, segur que és el camí a seguir. Felicitar-nos per poder presentar aquest BIVIT, aquest BIVIT 2014 i desitjar-los millors èxits, que n'estic convençuda que els, que els atindrà.